Для Романа Каракая поява перед публікою та ще й перед журналістами своєрідна рекламна пауза, якою в цій ситуації не уникнути. Це мінімальні поступки принципами, на які він готовий піти. Он, бізнесмен Володимир Довгань, друкував свої портрети на упаковках до своєї продукції та ще й особисто гарантував її якість. Ну як тут не повірити? Нормальний хід. А допивши одну чашку чаю, я налив собі ще. Тепер уже цукор накидав, аби не відбивати смак м'яти. Лишається буквально кілька запитань. По-перше, чому Анжела Сонцева вперто не впізнавала мене через сім годин після того, як тихцем вислизнула з моєї постелі? Аби впізнала, нічого б цього не вилізло. Події розвивалися б за планом Каракая, і жодних підозр у сторонніх типу мене не викликали б. Ми б мило пощебетали, я б ходив провідувати її. Може, ну, врешті решт якщо для Анжели секс із незнайомим на той момент сексуально стурбованим розлученим чоловіком був звичним і нічого, в принципі, не означав, крім поповнення колекції партнерів, то чому втомлений та цинічний журналюга, тобто я, повинна аж так серйозно перейнятися тією несподіваною і приємною пригодою. Тепер, дізнавшись про неї більше, я відчував, наші ймовірні ніжні стосунки швидше за все не мали б у подальшому серйозних перспектив. Чекайте, а може вона навмисне не впізнавала мене? Знала, що я журналіст, займаюся криміналом, Плюс моє чоловіче самолюбство буде зачеплене. У результаті я волі копну, потім ще копну, а далі лопата сама піде. Ось я розкопаю цю аферу. Ну, скажімо, розкопав. І що далі? До речі, що далі – це вже друге запитання. Відповідь на нього поки відкладається, бо є ще третє – чи не найважливіше зараз? Де в біса Наталка зима? Про неї я знаю дуже мало. Довгий ніс, проблемна шкіра на обличчі. За різними припущеннями лесбіянка безнадійно закохана в Галю Анжелу. Була її тінню правою рукою, як тепер кажуть, речницею. Так старанно оберігала сонцеву. Не тому, що, як мені чомусь здалося, та могла співати не сама. Майже годину тому я визнав помилку, побачивши на власні очі й почувши на власні вуха Анджелине Соло. Усе набагато простіше. Поки є можливість не згадувати про Галю Чепелик, про неї не треба згадувати. Спроба вийти на зиму закінчилася для мене печальним перетворенням на міліцейського слоника. Будучи поза сумнівом у в усіх справи, Наталя Зима не могла не знати, що загрожує Анджелі та Боброву. Тут могло виникнути елементарне бажання втрутитися, аби врятувати навіть не подругу, а кохану людину. Результат Наталя Зима почала заважати. Її прибрали. Отже, в цій історії є реальний другий труп, причому кримінальний. Навіть якщо Зима жива, і її десь утримують, нашпигувавши наркотиками, це теж явний та відвертий кримінал. Знайти Наталку Зиму означає знайти й останні докази і остаточні відповіді на всі запитання. Тепер, я знав, кому треба дзвонити. «Ало, Рая?» «Рая?» – незнайомка відповідає обережно. «А ви хто?» «Мене звуть Ігор Варава. Я ваш колега, журналіст із міських новин. Мені дав ваш номер один наш спільний знайомий». Е, «Вибачте, а хто саме?» Тепер я чую підозрілі нотки. Роман Барабаш, режисер такий. Я вирішив не брехати, бо тут сам заплутаюсь. Рома? Ну так, знаю. А чим можу допомогти? Ну, власне, він дав наводку, що через вас найпростіше знайти Наталку зиму, правильно? Тепер на тому боці повисла пауза. Алло, Раю, ви зникаєте? Нікуди я не зникаю. Я думаю... Для чого вам потрібна НАТА? Я хочу зустрітися, поговорити. Є питання, відповіді на які може знати тільки вона. А ви мене запитаєте. Зима недоступна? Її телефон, до речі, не відповідає. Ну, кажу ж вам, запитуйте мене. Ну, у будь-якому разі не по телефону, тим більше мобільному. «Я зараз сиджу в кафе, і нас може слухати купа випадкових та зайвих людей. Може, зустрінемося, раз ви так ревно оберігаєте Наталку?» «Нікого я не оберігаю», – перхнула лисиця. «Зустрітися можна, тільки вам це навряд що дасть. Я не знаю, де зима. Мовчить уже третій день, а вона мені так само потрібна, у ділових справах. А коли ви її бачили останній раз? А чому ви про це запитуєте?» А в чому непристойність запитання? Мене важко спитати щось непристойне, не стрималася, хихикнула на тому боці лисиця. Просто ви так питаєте, наче міліцейський слідчий. А слідчі не в міліції, вони в прокуратурі. Якусь мить я вагався, а потім сказав. Ну, взагалі-то краще, коли запитує колега-журналіст, ніж той же слідчий, як офіційна казенна особа. А до цього, може, дійти раю. Тому, будь ласка, коли ви бачили Наталю зиму останній раз? Ой, замучив! Вигукнула лисиця, і її роздратування видалося мені награним. Зустрічалися ми останній раз пару місяців тому. А точніше? Ну, місяць, півтора-два, і я лік не вела. Було це на якійсь вечірці в арені. А потім наше спілкування якось само собою перейшло в телефонний режим. Спочатку в мене не було часу, потім вона чимось зайнята була. А загалом ви часто зустрічалися? Ну, чаю там попити, кави, соки фреш. Не дуже. Ми добрі знайомі, але не надто близькі подруги. Зараз лисиця як мінімум кривила душею. Як максимум відверто брехала. Професійний журналіст – завжди ловить брехливі інтонації. Та зараз по телефону ловити співбесідницю на брехні не було ані часу, ані потреби, ані бажання. Але подібні зустрічі часом траплялися, правильно? До чого ви хилите? До того, що ви не зустрічалися ось уже близько двох місяців, десь від Різдва. Але телефоном спілкувалися, правильно? І ось тепер кілька днів від зими ні слуху, ні духу. Чи, може, коротка пауза, не три дні, а тиждень? Після того, як Анжела потрапила в аварію? Чого ви хочете? Тепер лисиця говорила більш жорстко. По телефону всього не поясниш. Може, зустрінемося? Бо насправді все просто. Для матеріалу, який я тепер готую, мені потрібна думка компетентної людини. Порадили звернутися до Наталі Зими але вона останніми днями наче крізь землю провалилася. Вас порадили не лише як її добру знайому, а ще й як людину, не менш компетентну в справах, котрі мене цікавлять. Так ми можемо зустрітися? Мені лестить, коли хтось визнає мою компетентність. Тільки я не маю поняття, над чим ви працюєте. То тим більше треба зустрітися. Тоді тільки на моїй території, у студії, я трошки художниця. О лисе хихикнула. Смішок здався мені нервовим. Це на куренівці за стадіоном Спартак. Я винаймаю під майстерню квартиру на першому поверсі. Влаштовує вас такий варіант? Цілком? Коли? Давайте ну, давайте десь під вечір. Дев'ята година, влаштує вас? Раніше я просто не звільнюся. — Абсолютно. Кажіть адресу. У хмері я вирішив не дзвонити. Вірніше, я чесно набрав його, запитав, чи бачив той сьогодні маленький бенефіс Каракая. Тільки грузин чомусь перебував не в тому настрої, аби відгадувати мої натяки. Про що і сказав прямо, попросивши набрати його під кінець дня. А ще краще — сісти й сидіти, де б я там не ховався, крячкою. Він сам мене не бере. Ну і нехай. Потім я перезвонив на роботу, де підтвердив, температура не спадає, дихати важко, гриб крокує планетою. Мені побажали видужувати і не плутати ліки з коньяком. Оцінивши жарт, я роз'єднався. Тут теж усе нормально.